Wa na'udhu billahi min shuroor anfusina wa siy'ati a'malina Man yahdihillah fala mudillah lah Wa man yudlil fala haadiya lah Ash'adhu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'adhu anna muhammadana abduhu wa rasooluhu la nabiya ba'dah Salallahu alayhi wa ala alihi wa salam tasliman mazidah Waqala rabbuna fi kitabihi l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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم معاملاتكم ويمتحل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini Di masjid Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya dalam rangka bermajlis ilmu Nabi s.a.w bersabda Dalam sebuah hadis yang sahih Beliau sallallahu alaihi bersabda man salaka tariqon yaltamisu ilman sahala lahu bihi tariqon ilal jannah Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya dia ingin mencari ilmu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sahala lahu bihi tariqon ilal jannah maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan langkahnya tersebut menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi s.a.w alaihi wasallam bersabda, bihi khairan yufaqqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia, pahamkan dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yarfa'illahullazina amanu minkum utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang beriman tersebut. Nah. Dan masih banyak lagi keutamaan tentang orang-orang yang duduk di majlis ilmu, orang-orang yang menempuh perjalanan melakukan usaha untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wata'ana. Semoga kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Namm. Ikhwaniu Wakatifillah Rahimaniu Rahimukumullah. Pada hari ini, insyaAllah talah kita akan membahas sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan insyaAllah talah hadits ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, terkhusus di Waktu-waktu sekarang ini, yang mana kita semua sangat membutuhkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadit ini. Nah, banyaknya terjadi kekacauan, perselisihan, pertengkaran, perpecahan. Nah saling memusuhi, saling memboikot atau yang semisal dengannya. Ya. Obatnya ada di dalam hadis yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah taala. Nah. Dari Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu Al Khazrajiy Al Anshari Beliau berkata Kalau kultu Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Muad bin Jabal ma'ruf Sahabi ma'ruf ya, Di antara tokoh sahabat nah. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang hadir perang Perang Badar. Nabi SAW er, Beliau radhiyallahu anhu Berkata Kultu ya Rasulullah Akhbirni bi'amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni 'anil nar wahai rasulullah beritahukan kepadaku sampaikan kepadaku tentang sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga wa yubaiduni nar dan amalan tersebut akan menjauhkan aku dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala semua kita inginkan ya sebagaimana yang diinginkan oleh Muad bin Jabal. Ini dalil tentang hirs semangat para sahabat Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam untuk meraih keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala yang sangat besar dari sisi Allah. Mereka bertanya tentang perkara-perkara Yang bermanfaat untuk mereka Ya bukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat Asal bertanya, asal bunyi dan yang semisal dengannya ya Yang membuang-buang waktu, menghabiskan waktu Dan menghabiskan waktu orang yang ditanya Para sahabat Nabi Alaihi Wasallam, Mereka adalah orang-orang yang Bersemangat dalam Meraih kebaikan Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang urusan agama mereka. Nah, di sini Muat bin Jabal radhiyallahu taalaanhu bertanya tentang sebuah amalan yang amalan tersebut akan memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Ini juga dalil bahwasanya amalan itu adalah sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Maksudnya dengan amalan tersebut. Ya, Dia akan meraih rahmat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan rahmat dan rido Allah subhanahu wa ta'ala Keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah Dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Nah Dan ini disaksikan dengan uh, Dikuatkan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran Yang menjelaskan tentang hal tersebut diantaranya dalam surat Zuhruf ayat 72 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'amalun itulah surga yang diwariskan kepada kalian diberikan kepada kalian bima kuntum ta'amalun disebabkan karena apa yang kalian amalkan dahulu ketika hidup di dunia Nah, Taip, apa maksudnya? apakah karena dengan amalan tersebut kita masuk surga? kata al-imam ibn Kathir al-imam Al Ibnu Kathir al-Syafi'i kata beliau ay a'malakum as-salihah ai a'malakum as-solihata kanat sababan li shumuli rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhul amaluhu al walakin bi walakin bi fadlin minallahi wa kata beliau maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi itu adalah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan karena amalan yang kalian amalkan. Maksudnya kata beliau, amalan saleh ya, yang merupakan sebab li rahmatillah iyakum. Kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. amalan amalan saleh itu adalah sebab mendapatkan rahmat Allah. Ya bukan amalan soleh itu yang menyebabkan seorang masuk dalam surga bukan kenapa kata beliau fa innahu la yadkhulu fa innahu la yudkhilu ahadan karena tidak ada seorang pun ya, yang amalannya memasukkan dia ke dalam surga tidak ada, tidak ada orang yang masuk surga karena amalannya tidak ada ya Walakin bi fadli bi fadlin tapi dia masuk ke dalam surga itu karena keutamaan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya. Jadi seorang hamba masuk dalam surga karena apa? Karena rahmat dan keutamaan dari Allah, murni rahmat dan keutamaan dari Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimana caranya kita meraih rahmat Allah itu? Dengan amalan. Paham tuh? Jadi amalan itu bukan bukan yang memasukkan ke dalam surga, tapi amalan itu adalah sebab kita meraih rahmat Allah, meraih keutamaan dari Allah yang dengan rahmat Allah itulah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Nah, masya Allah Taala dibikin bulasabkan Nabi saw dalam hadits yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dalam kitab Rakaih, dibikin bila dalam Syarh Sahih Muslim dalam kitab Al Jannah. Kata beliau saw lagi inja aha dan minkum amaluhu. Nah. Tidak ada seorang pun diantara kalian ya yang amalannya bisa menyelamatkannya. Bukan amalannya yang menyelamatkan, amalannya adalah sebab dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat itulah rahmat Allah itulah yang memasukkan seorang hamba ke dalam ke dalam surganya. Nah. Maksudnya kata Al Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala an amala bi nafsihi bihi ahadun al-jannata amalan itu ya, amalan itu sendiri ya, itu tidak membuat seorang itu berhak untuk masuk ke dalam surga laula anallaha azza wa jalla wa rahmatihi sababan lidzalika kalau seandainya bukan Allah subhanahu wa taala yang menjadikannya Ya, dengan tentunya dengan rahmat keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan tersebut sebab masuk ke dalam surga sebab mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah yang dengannya dia masuk dalam surga wal amalu bi nafsihi min dan amalan itu ya, amalan itu sendiri merupakan keutamaan dan rahmat Allah bagi hamba-hambanya kan begitu jadi ada orang yang ber beramal dia mampu beramal, mengamalkan sebuah amalan Mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Itu adalah Keutamaan dan rahmat Allah atas hamba tersebut Allah berikan dia taufik Untuk mampu mengamalkan Amalan ketaatan kepada Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala nah. Masya Allah Maka surga itu Dibikin pula sebab-sebab untuk masuk ke dalamnya Itu semuanya merupakan ya Seluruhnya Dari Keutamaan Dan kasih sayang Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala nah. Oleh kerana itu Ikhwanifiddin rahimani wa rahimukumullah Seorang hamba yang diberikan Taufik oleh Allah untuk mengamalkan amalan salih Mengamalkan ketaatan kepada Allah Jauh dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dia disibukkan dengan talabl ilm belajar. disebut disibukkan dengan menuntut ilmu. Ia. Dia dijauhkan dari segala macam fitnah yang terjadi. Dia tidak disibukkan dengan fitnah, tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang menghabiskan waktunya, tidak disibukkan dengan berdebat di dunia maya dan ismi sel dengannya maka orang seperti ini hendaknya dia bersyukur kepada Allah Ia. jangan malah sebaliknya sibuk berdebat di dunia maya Ia. dia juga tidak tahu jawabannya pokoknya cari di internet, berdebat berdebat, berdebat, bangga dia dia cerita ke teman-temannya, saya pernah bantah ahlul bid'ah begini dan begitu ya akhiratum siapa membantah ahlul bid'ah jurumia saya enggak hafal Ya. Dilalaikan, disibukkan dari Beribadah kepada Allah Harusnya waktu yang berjam-jam dihabiskan waktunya Searching di Google Cari ini, cari itu Kemudian susun tulisan, banta dan seterusnya Harusnya waktu itu dia gunakan untuk Beribadah kepada Allah Ternyata dia dipalingkan dari Beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Banyak amalan-amalan ketaatan Yang bisa dia lakukan ya. Nanti syaitan datang Bisikan ke dia, oh kalau kamu bantah amal bid'ah itu amalan yang besar di sisi Allah. Nah, akhirnya apa? tambah semangat dia. Habiskan waktunya berbantah-bantahan. Orang yang dia bantah pun tidak mengikuti apa yang dia sebutkan. Dia terus ngalah terus sampai habis waktunya, habis uh, habis umurnya. Ya. Dan ini kondisi kebanyakan orang di zaman kita sekarang ini. Apalagi sekarang sudah ada ya Facebook ada whatsapp Atau misal dengannya internetlah secara umum Mudah bagi orang itu Cari di internet Tulisan-tulisan ya, ilmiah Tinggal di copy, paste Seakan-akan dia yang menulisnya ya, Kemudian dianggap sebagai orang yang berilmu Allahumusta'an Dan ini banyak terjadi Habis waktunya Dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat Dan dia senang dipuji Dengan sesuatu yang tidak dilakukan Eh ya berdebat, oh masya Allah mantap bantahannya, oh dia begini dan begitu, padahal bukan dia yang tulis, dia cuma cari saja di Google, nah ini banyak, ya, maka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dan dijauhkan dari perkara-perkara yang menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah maka hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, disibukkan taklim, ya. oh ada taklim sebentar kita datang habis waktunya untuk belajar ilmu agama. Disibukkan dirinya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal mutun-mutun ilmiah. Disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia menghafal Al-Qur'an walaupun dia terbata-bata membacanya. Belajar Al-Qur'an dan seterusnya. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang dia kerjakan itu merupakan fadlun minallah wa rahmatuh. Keutamaan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas hamba tersebut. Ya. Masya-Allah Ta'ala. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, <coughs> Qala laqad sa'alta an 'azimin. Kata beliau, وسلم, Sungguh, engkau, wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang sangat besar orang-orang ya, ya. yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai dan dihindarkan dari api neraka Allah Subhanahu Wataala. Nah, sangat besar urusan perkaranya, sangat berat. Akan tetapi kata Nabi SAW, Wa inna hu la yasirun ala mayyiss rahu Taala alehi. Akan tetapi hal itu akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Ya, masya Allah Taala. Nah kerana orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala mereka-mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan ketaatan. kerana setiap diantara kita wa ikhoni ya. setiap diantara kita telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah ya. ada diantara kita yang masuk surga dan semoga kita semua masuk ke dalam surga. Ada juga diantara kita yang dimasukkan ke dalam neraka, Allahumma, semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita dan jauhkan kita dari api nerakanya. Maka semua sudah ditakdirkan. Ketika para sahabat mendengarkan hal tersebut, wah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Wah, kalau sudah masuk surga, ya udah masuk surga. Ngapain beramal? Kalau masuk neraka ya masuk neraka, ngapain beramal? Maka Nabi SAW bersabda: Ikhmalu fakulun mu lima kuli Beramallah kalian, beramal saja. Ya. Kerana setiap orang itu akan dimudahkan ya, kepada apa yang jadi ciptakan demennya. <tuh> Amahul sa'adati fayesseru nali amal ahlis sa'adah. Adapun orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang meraih kebahagiaan, maka mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan orang-orang yang bahagia. Wa am ahli asyqawati adapun orang-orang yang celaka ya. Maka Allah Subhanahu wa taala fa li amali ahli ahli Maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ya, Dimudahkan kepada amalan-amalan atau perbuatan orang-orang yang celaka. Ya maka kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengadu domba ya, menyebarkan fitnah ya. Menggibah orang, apalagi yang digibah ustaznya sendiri. Ya. Nah, ini kalau kita sudah mudah seperti ini hati-hati. Hati-hati. Dan sebaliknya kalau kita dimudahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah murojaah Al-Qur'an, dibudahkan oleh Allah untuk apa membaca menghafal mutun-mutun ilmiah. Dimudahkan oleh Allah belajar, masya Allah kita tinggal di lingkungan yang mudah bagi kita untuk belajar. Enggak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah, kerana tidak punya duit memang enggak bisa berangkat. Ada murid-murid para masyih, murid-murid para ulama yang datang dari Timur Tengah datang ke masjid kita ngajar. Alhamdulillah. Nah Kita bersyukur. Ia ya. ini bentuk kemudahan oleh Allah dari Allah Subhanahu Wataala yang semoga ini merupakan tanda kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang takdirkan oleh Allah Subhanahu Wataala sebagai orang-orang yang bahagia. Nam. Masya Allah Taala. Seorang hamba ditentukan oleh Allah menjadi seorang yang bahagia atau orang yang celaka. Ya ini merupakan ya, hak Allah, murni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak boleh diprotes. Kenapa begini? Kenapa begitu? Enggak boleh. Ya, ah cuman yang menjadi muskilah sekarang yang menjadi permasalahannya titik permasalahannya kita ini tidak tahu, ya kita tidak tahu kita masuk ke golongan orang bahagia atau celaka, iya kan? Kita tidak tahu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita beramal, beramal, Beramallah kalian, ya beramal ya. Semoga dengan amalan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua masuk ke dalam, ke dalam surganya. No. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Imran ayat 185. Famanzu hazihah anil nari wa udhiya jan natafakadafaz wa malhayatul dunya illa mataul qurur. Berangsiapa yang dimudahkan atau dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan jadi masukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surganya, fakadafaz maka sungguh dia telah beruntung. Ya, sungguh dia telah sukses beruntung. Kita masih hidup di dunia, belum ada jaminan masuk surga atau tidak. Maka kita belum beruntung, belum sukses. Ya. Sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa baru bisa dikatakan sebagai orang yang sukses, orang yang beruntung. Maka selama masih hidup di dunia, kita harus senantiasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ya, yang qulub tsabbit qalbi ladin wa hay yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah Tetapkanlah hatiku di atas agamamu Nah Allahul musta'an Ya kita lihat Orang-orang yang dahulunya Adalah orang-orang yang saleh, taat kepada Allah Rajin ngaji Mungkin kalau ada ta'lim Ada da'urah dia yang paling pertama datang ya. Sekarang entah kemana Ada kabar dia sekarang begini Dia sekarang begitu Dia subhanallah Maka kita pun tidak lepas dari hal tersebut ya. Bisa jadi kita juga Melakukan hal yang sama Oleh karena itu kita dituntun Dianjurkan untuk Serantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita dianjurkan untuk Bergaul dengan orang-orang yang saleh. salih ya. Supaya kecepatan Semangat untuk mengamalkan amalan saleh itu Pindah ke kita Dalam artian Ketika kita melihat teman kita yang saleh, maka kita berharap agar kesalehannya tersebut kita bisa contoh, kita bisa contohi. Iya. Ini ada dalilnya. Sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Masalun jalisus saleh dan jalisus su'u", perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang yang jelek, kan begitu. Nabi anjurkan untuk duduk dengan teman duduk yang baik, diperumpamakan seperti penjual minyak wangi. Ya, kalau penjual minyak wangi, ya. kalau bukan anda bisa membeli minyak wangi darinya, ya nanti anda mendapatkan ya, hadiah gratis minyak wangi. Atau paling tidaknya anda tidak bisa beli, anda tidak dapatkan ya, hadiah gratis. Tapi paling minimal anda mencium bau wangi dari orang tersebut. Ya, kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita bertemu dengan orang yang jelek, orang yang tidak taat kepada Allah, diperumpamakan seperti Pandai besi, ya, tukang besi. Kalau bukan bajumu yang terbakar oleh api yang dia gunakan untuk membakar besi, ya maka paling minimal kalau kalau bajumu tidak terbakar maka engkau akan mencium bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak dari orang tersebut. Ya karena orang bakar bakar api, eh, bakar besi, ya itu keringatan. Jangan ya, orang kalau keringatan kan bau. Ada asapnya kan begitu. Yang paling paling minimalnya kita cium bau yang tidak sedap. Nah, masya Taala. Maka orang-orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan tipuan belaka. Ya. Nah, yang punya harta, ya jangan bangga dengan hartanya. Ya, harta itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harta itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemana engkau habiskan Dari mana engkau dapatkan Kemana engkau habiskan Ya Orang yang tidak punya harta ya Jangan jangan bersedih hati Jangan berkecil hati Sungguhnya rahmat Allah itu sangat luas Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita yang tidak diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya mungkin itu kebaikan untuk kita Supaya kita tidak disembuhkan dengan Perkara-perkara yang bisa melalaikan kita dari beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, demikian yang disebutkan dalam Al-Quran ya. ayat yang Allah subhanahu tersebutkan agar kita senantiasa membacanya Rabbana la tuzikulubana ba'da idh hadaitana wahab lana billa dunka rahma innaka antal wahab ya Allah wahai Tuhan kami ya wahai Rabb kami ya Allah la tuzikulubana ya Allah jangan engkau palingkan lencengkan hati kami ba'da idh hadaitana perhatikan Setelah Engkau telah berikan hidayah kepada kami, ya. menunjukkan kepada kita ada orang-orang yang telah diberikan hidayah, bisa melenceng. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita agar berdoa dengan doa tersebut. Jangan sudah merasa, oh, saya sudah saya sudah salafi yaudahlah. ya, sudahlah. Ya, kisah salafi bukan bukan jaminan anda masuk surga. Ya. Saya sudah ngaji sunnah, belum tentu. Ya anda gaji sunnah sekarang, bisa jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan Ya, kita tidak tahu Makanya harus Senantiasa berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah, jangan engkau palingkan Jangan engkau lencengkan hati kami Setelah engkau berikan hidayah kepada kami rahmah Dan karunialah kami Berikanlah kami, Ya Allah Kasih sayangmu Inna ka antal wahhab. Sungguh yang engkau ya Allah adalah Al Wahhab yang zat yang maha memberi. Al Wahhab adalah nama Allah Subhanahu Wataala. Ia makanya keliru salah kalau di, disebahkan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Wahabi Wahabi Wahhabi dari kata Al Wahhab pengikutnya Allah yang maha pemberi. Ia Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wahai taala namanya Muhammad bukan Abdul Wahab, Abdul Wahab itu nama bapaknya. Ya walaupun sebagian orang tetap ya pokoknya Yah Wahabi. Ya. Orang mengajar Al-Qur'an dan Sunnah ya beramal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Wahabi. Ya. makanya dahulu <tuh> sebagian para ulama menyebutkan ya Lawkana tabi Ahmadah Wahabiyan fa ana uqirru bi annani Wahabi kan begitu? Kalau seandainya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang murni mengikuti jalannya Rasulullah sallam disebut sebagai wahabi, maka aku detik ini ya mengumumkan bahwasannya aku adalah wahabi, kan begitu? Ya, kalau hakikatnya seperti itu, ya, Karena orang-orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Alaih taala, kebanyakannya adalah para pengekor hawa nafsu. Ya, Dari para da'i-da'i yang mengajak kepada kuburan Atau yang semisal dengannya Atau orang-orang yang sudah ter, eh, apa namanya Kecanduan dengan perbuatan-perbuatan Yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW ya. Ada pun orang-orang yang cinta kepada sunnah Nabi Orang-orang yang belajar mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi Maka insyaAllah mereka akan Mencintai beliau Karena dakwah yang beliau bawa adalah dakwah yang hak dakwah yang mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, iaitu ajaran yang murni yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun fee ma fee, beliau manusia biasa. Walaupun ada kesalahan, ya, namanya manusia ya, pasti ada kesalahan. Kulubanik Adam khot- taun. Setiap anak cucu Adam itu khot- taun. Ya, jadi kita mencintai beliau, mengutip apa namanya dakwah yang beliau dakwahkan iaitu mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti beliau ma'asum ya, Ini juga pelajaran bagi kita wa Ustaz-ustaz kita Guru-guru kita yang mengajak kita Yang mengajarkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Itu bukan berarti dia ma'asum Bisa terjadi kesalahan Bisa dia keliru ya. Bisa terkadang pendapatnya itu Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Bisa jadi ya, Dia manusia, manusia biasa Sama seperti kita Ya jadi ya, kita mencintai mereka, mencintai orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah yang sebenarnya, jalan murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu tidak mengharuskan orang yang mengajak tersebut ya, terlepas dari kesalahan, terlepas dari kekeliruan. Ya namanya dia manusia pasti akan melakukan kesalahan. Akan tetapi, Khairul Fikir Dahi Maula, kita mencintai mereka karena ajakan mereka. Kerana ajaran mereka yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah. Maka perkara tentang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka adalah perkara yang sangat besar, sangat berat. Kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sebutkan ya, amalan-amalannya. Amalan pertama yang beliau sebutkan... ya amalan yang merupakan inti dakwah dari para nabi dan para rasul semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini ajakan mereka ini, yang pertama ini apa kata beliau? ta'budullaha la tushrikubihi syai'ah engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun naam ini harus kita tanamkan ya. ini yang paling pertama mentauhidkan Allah subhanahu kita. Kita ajarkan ke anak-anak kita. Kita ajarkan kepada orang tua kita. Ya. Kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Kita ajarkan kepada sanad family kita. Kita ajarkan kepada tetangga-tetangga kita. Ya. Kita ajarkan kepada keluarga istri kita dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atna fi ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Tugas rasul itu menyampaikan kepada umatnya an i'budullaha wajtanibut tagut. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Menjauhi segala sesuatu atau menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Ya. Mentauhidkan Allah menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa tunggal dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Yang sifatnya yang bersifat apa namanya? Sifat ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mematikan, menghidupkan memberikan manfaat, memberikan manfaat, memberikan keberkahan memberikan keturunan, memberikan rezeki ini semua adalah perbuatan Allah maka wajib kita meyakini bahawasanya tidak ada satupun yang mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah ya. kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi, yang mulia sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala nah kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mematikan atau menghidupkan atau bisa memberikan manfaat atau mudarat <tuh> ya bisa mendatangkan keberkahan Bisa menantangkan rezeki Bisa menantangkan keturunan yang semisal dengannya Maka orang yang seperti ini Lebih jelek, lebih buruk daripada Orang-orang musyrikin di zaman jahiliah ya. Orang jahiliah dahulu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT Katakan Wahai Muhammad kepada mereka Mayaruzukukum minas sama'i wal-awd Amma yamliku sam'a wal-abasar Wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah Coba Muhammad tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik itu siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi Ini yang pertama Tanyakan kepada mereka siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan Ini yang kedua Tanyakan kepada mereka siapa yang mematikan dan siapa yang menghidupkan. Kemudian yang keempat, Coba tanyakan kepada mereka siapa yang mengatur seluruh urusan rezeki, manfaat, kemuderonan, ya, keberkahan dan seterusnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala yang mengatur semuanya. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad tentang hal tersebut, fasayakulunallah pasti mereka akan jawab Allah. Ya. <tuh> Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya orang-orang musyrikun di zaman Nabi saw kenal Allah atau tidak? Hah? Orang musyrik di zaman Allah, uh, afwan. Orang musyrik di zaman jahiliyah kenal Allah atau tidak? Kenal. Kenal atau tidak? Antum jawabnya kayak ragu-ragu. In dalam Al Quran yang akhi. Ya. Kenal. Mereka kenal Allah tapi kenapa mereka diperangi oleh Rasulullah S.A.W karena mereka tidak menyerahkan ibadah hanya untuk Allah itu yang menjadi titik permasalahannya ini kita harus pahami dengan baik jangan sampai kita memahami oh orang-orang oh, musyrik itu oh, mereka hidup di zaman jahiliah mereka tidak mengenal Allah, keliru, salah mereka kenal Allah ya. tapi pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Allah ya, tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah Kenapa? Karena mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Datang tentara Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Abu Thalib bilang apa? Oh, kalau gitu saya selamatkan saja unta-untaku. Ya ontak -ontaku. Nah, silakan kalau mau. Ya. karena dia yakin rumah itu, yakni Ka'bah yang maksudnya Baitullah, itu ada, ada pemiliknya, ada Tuhannya, ada ada penjaganya. Dan betul terjadi. Ketika mereka berusaha untuk merubahkan, atau menghancurkan Ka'bah, Abrahah waktu itu adalah raja Yaman. Iya. Dia cemburu kenapa orang-orang pada datang ke, ke ke Mekah? Kenapa enggak datang ke Yaman? Iya. Dia penginnya orang-orang itu datang berbun-bunung ke Yaman, bukan ke Mekah. Nah, ternyata ada satu sebab, yaitu orang-orang berkunjung ke Baitullah. Ada nah, ingin hancurkan itu. Supaya tidak lagi orang tidak lagi orang datang ke sana, nanti orang-orang akan berpaling ke tempatnya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia sehancur-hancurnya sama gajah-gajahnya sekalian. Ya. datang dengan pasukan gajah. Pada tahun itu disebut dengan Amul Fil. Tahun gajah. di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir waktu itu, di tahun itu. Naam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka dikekalkan, diabadikan dalam Al-Qur'an. Alam tarakaifa fa rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaiduhum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'lahum ka'asfim ma'akul subhanallah ya na'am Abu Talib sempat masuk Islam? gak sempat ya di akhir hayatnya Nabi <coughs> ya Nabi SAW ajak dia untuk masuk ke dalam Islam ya ammi Qul la ilaha illallah Kalimatan, uhadzulakabiah in dillah. Kata kata la ilaha illallah ini kata ini adalah kata yang aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah dengan kalimat itu. Ya. Di sampingnya Abu Talib ada juga Abu Jahal dan satu orang lagi saya lupa siapa namanya ada tokoh kaum musyrikin waktu itu. Lihat ke kesampingnya temannya mereka mengatakan, atar gubu amilati Abdul Mutalib. Apakah engkau benci dengan nen agama nenek moyangmu? Agamanya Abdul Muttalib? Ah, tidak jadi lagi dia ucapkan la ilha illallah. Ya. Ah, ini ikhwan. Ya. Bahayanya bergaul dengan orang-orang yang jelek. Ah, kita sudah diasehatkan, belajar, sibuk belajar. Ya. Jangan diri dengan fitnah. Bergaul sama orang-orang yang suka bahas fitnah. Ya. Nanti ikut juga ke sana. Ya disibukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuntut ilmu tapi dia berteman dengan orang-orang yang suka gibahin orang ya, suka bermajlis gibah oh ini bukan gibah Ustaz, ini benar ini apa nanti di <coughs> dipasang embel-embel ini tahzir Ustaz tahzir ini majlis gibah dia ya, di majlis di rumah atau di pondok pesantren atau misal dengannya Coba lihat. Ketika Nabi S.A.W. mengatakan kepada pamannya, "Wahai ammi, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini aku akan berhujjah di hadapan Allah untukmu dengan kalimat ini." Dia lelak kepada temannya, itu berulang-ulang kali, Ikhwan. Ah, menunjukkan kepada kita, hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdakwah, sampaikan kebenaran kepada manusia, jangan kita itu ngotot supaya dia ikut. Sampaikan kebenaran itu ya Sudah Hidayah di tangan Allah ah, Tenang kita Alhamdulillah Sudah sampaikan kebenaran Besok ketemu lagi Sampaikan lagi Ketemu lagi Sampaikan lagi ya. Jangan jadi seperti sebagian orang Ketika dia menyampaikan kebenaran Dia ngotot. Oh, pokoknya hari ini juga harus ikut Harus terima Ternyata besok dia ketahui Saudaranya tersebut tidak ikuti Apa yang dia sampaikan Dia marah ya. Maka Hidayah Taufik itu di tangan Allah Taala. Allah yang mengatur ya. Jangankan kita yang ingin memberikan taufik kepada manusia ya. Berikan hidayah kepada manusia Menunjukkan hidayah kepada manusia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Tidak mampu berikan hidayah kepada pamannya Ada hidayah ada dua Ada hidayah itu taufik dan hidayah itu irsyad Hidayah taufik itu murni milik Allah Yang berikan taufik kepada manusia Untuk menerima kebenaran Adapun pun hidayah itu irsyad Yaitu hidayah yang mengarahkan Menunjukkan manusia kepada kebenaran Ini boleh bagi manusia yang lainnya Termasuk Nabi SAW dan kita semua Kita mampu untuk mengarahkan manusia untuk Menerima kebenaran, tunjukkan kepada mereka kebenaran Sampaikan kepada mereka kebenaran Tapi ketika ya, Urusan meneri, mereka terima atau tidaknya Itu urusannya Allah Coba lihat, Abu Talib Tidak sempat Mengucapkan la ilaha illallah Ya, sebelum sebelumnya disebutkan juga kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya dipanggil naik perahu cepat. Ia sudah mau tenggelam ini, sudah banjir besar. Dia tidak mau. Dia mengatakan, oh, saya bisa naik ke gunung yang tinggi, bisa selamat di sana. Akhirnya apa? Sama gunung-gunungnya tenggelam semuanya. Kafir dia, tidak mau ikut kepada ayahnya. Ya. Maka idaya taufik murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita pegang ini, wakti filadeli menyeruah makmum Allah, insya Allah taala kita akan berlapang dada dalam, ya, menyampaikan kebenaran. Kita sampaikan, ya, dia, dia terima atau tidak ya, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetap, tetap kita doakan, saudara-saudara kita, ya, doakan dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk dari Allah mengenal kebenaran dan mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Iya. Nah kalau kita tidak punya prinsip seperti ini ya repot. Kita berdakwah orang tidak terima dakwah kita kita marah. Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Nabi Sallallam bahkan dilempari batu, ya, diwalimi, dikejar oleh para pemuda waktu itu, ya, tapi beliau tidak marah. Bahkan ditawarkan oleh para malaikat penjaga gunung untuk menghantamkan kedua gunung tersebut agar menghancurkan seluruh penduduk yang ada di antara kedua gunung tersebut. Tapi beliau tidak demikian. Beliau malah memaafkan dan beliau berdoa kepada Allah. Semoga nanti Allah Subhanahu Wataala keluarkan dari keturunan orang-orang tersebut orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wataala semata. Nah, akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wataala rekomendasikan beliau dalam. Ayat Al Quran. Wah Inna Kala Ala Khulukin Sungguh yang kau Rasulullah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas atau berada ya di atas akhlak yang sangat azim, sangat agung sangat mulia. Nah, masya Allah taala. Taik. Nah kita kembali. Jadi orang, orang musyik zaman Nabi itu kenal Allah. Yang menjadi titik pembahasan atau titik perselisihan antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka tidak menyerahkan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Mereka terkadang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam waktu-waktu tertentu saja. Nanti setelah itu mereka berbuat syirik lagi. Disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Faidah Rokibu filful tidak Allah muhkhasinya lahud din. Kalau menajahumil albar, idah mushekun. Ketika mereka berlayar di lautan, di atas kapal, di atas perahu, mereka diterpa ombak yang sangat besar. Mereka tahu bahasanya tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan mereka dalam kondisi genting seperti itu kecuali siapa? Allah. Akhirnya mereka pun da'ulah muhkhasinya lahud din. Mereka berdoa meminta kepada Allah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Betul betul ikhlas doanya. Ada di sini yang pernah berada di atas perahu, ombak besar, hujan deras, ombaknya sudah naik ke atas perahu, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah sambil nangis. Ada yang pernah rasakan? Siapa di antara antum yang pernah rasakan, angkat tangannya. Pernah? Teteh. Siapa lagi? Itu luar biasa, ikhwan tawakkal sudah khalas yang lain sudah tidak ada lagi yang yang kita nyata apa? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang, yang tidak ada pokoknya sudah sudah khalas. Iya, mau sudah di depan mata. Ketakutan luar biasa nangis beribadah minta kepada Allah ya Allah selamatkan kami ya Allah. Subhanallah. Ombaknya sudah naik, sudah sampai betis airnya, air lautnya. Puranunya sudah ya. Eh, nah kodanya, nah yang paling handal di pulau itu waktu itu. Eh, dia bisa melihat, dia bisa menebat arah angin dalam kondisi hujan yang sangat lebat. Eh, orang tua umurnya sekitar lima puluh tahun, pakar bersama dengan itu Ikhwan kita tetap ketakutan berdoa kepada Allah subhanahuwataala mungkin seperti itu kondisinya. Mereka berdoa kepada Allah mukhlishin dalamuddin. Yang lainnya sudah lupa sudah. Pokoknya yang kita minta hanya satu, apa? Ya Allah selamatkan kami. Itu sudah, tidak ada yang lain. Sudah lupa anak, istri, keluarga, sudah lupa sudah semuanya. Pokoknya detik ini selamatkan kami ya Allah. Iya. itu orang yang pernah rasakan itu tahu persis bagaimana rasanya, betul-betul dalam keadaan, dalam kondisi yang sangat genting. Aura ramushykun Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, mereka ikhlaskan ibadah, doanya, permintaannya kepada Allah. Falah menajahum ilal bar, idahum yusyikun. Tak kalau kami selamatkan mereka ke daratan, ah tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, kalau kita kaum Muslimin, ketika diselamatkan, alhamdulillah syukur syukur kita. Ia kan? Kalau bisa kita sembelih kambing untuk kita berkorban untuk Allah Subhanahu Wataala, panggil orang-orang makan kita lakukan, caking bersyukurnya. Orang-orang musyrik tidak demikian Begitu diselamatkan oleh Allah Kembali berbuat syirik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Intinya yang ingin disampaikan Orang-orang musyrik itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Tapi mereka tidak serahkan ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka juga serahkan ibadah kepada selain Allah Makanya mereka disebut sebagai orang yang musyrik Orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah Watuqimus salatah Watuqtiyaz zakatah Watuqin salat, watutis zakat, watasumu Ramadhan, wathujul baitah. Kemudian dia lanjutkan. <coughs> amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka, engkau menegakkan salat, mendirikan salat. Eh. Ya. Watutis zakah, engkau menunaikan zakat. Watasumu Ramadhan, engkau berpuasa di bulan Ramadhan. Matahjudul baita dan engkau berhaji di al bait, yaitu di baitullah di Ka'bah yang ada di kota Mekah. Namp, ini lima rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi saw. Ini juga disebutkan dalam hadit yang panjang dalam hadit uh, Umar b. Khattab radhiallahu taalaanhu dalam hadit Jibril riwayat Muslim. Ketika malaikat Jibril datang dalam keadaan atau sebagai seorang pria yang sangat tampan yang sangat bersih, ya tidak ada tanda-tanda safar, Langsung duduk di hadapan Nabi saw. Fasna rukbatayhi, rukbatayhi. Semua wadah kafayhi, alafakidayhi. Dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi, kemudian letakkan tangannya di atas pahanya. Para ulama berbeda pendapat. Apakah dia sandarkan, apakah tangannya letakkan ke paha Nabi atau ke pahanya sendiri? Ala kuli hal dilakukan hal tersebut, kemudian dia bertanya, Ya Muhammad, akhirnya anil Islam, akhirnya anil anil iman, alimah dan tut minabil lah wamalajatih wakutubih warusil dan seterusnya. Disebutkan hukum iman. setelah itu disebutkan hukum Islam. Setelah itu disebutkan tentang ihsan dan rukun ihsan, antabudullah kaannaka tarahu fa illam takunt tarahu fa innahu Kemudian malaikat Jibril tanya kepada Nabi sallallahu tentang hari kiamat. Fa akhbirni an Nabi sallallahu menjawab mal mas'al alladhi alam min as Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya, berarti sama-sama tidak tahu. Kapan peristiwa terjadinya tidak tahu. Ya. Makanya kalau ada ustad ada kiai, habib atau syekh atau siapa saja, ya. apapun gelarnya dia pastikan hari kiamat tahun sekian, ah itu pendusta. Ya. Tahun sekian, sisa berapa tahun lagi, ah itu pendusta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak tahu. Nabi yang tanya tentang hari kiamat, beliau tidak tahu kapan persis terjadi tidak tahu. Hari kiamat diantara ilmu gaib yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala beritaukan kepada hamba-hambanya itu mutlak murni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala bermulakul. La ya'lamu ma fis samawati la ya'lamu ma fis samawati Katakan wahai Muhammad, tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi dan di langit yang tahu perkara gaib kecuali Allah, termasuk hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa an amarataha." Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ah, beliau sebutkan tanda-tandanya. Ya. Antalil amatur rabbataha wa antarul hafatal urata alal ri'asyati ri'asyati tawallatil bunyan summun dan seterusnya. Ayah sebutkan ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat. Nah, demikian pula dalam hadis ini. Beliau sebutkan antara amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga yaitu melaksanakan seluruh rukun-rukun Islam. Yang pertama, dua kalimat syahadah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, berhaji di Baitullah. Ay, sebelumnya yang ketiga munaikan zakat yang keempat berpuasa di bulan ramadhan yang kelima berhaji berhaji di Baitullah. Nah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Ala adulluka ala abwabil khair" Wahai Mu'ath, maka aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Iya. Ini uslub uslub nabawiyah. Ya. Metode nabawi dalam mengajar Yaitu dengan menggunakan uslub tanya jawab. Dia tanya, karena orang yang ditanya kalau dia ditanya tentang suatu perkara, dia tidak tahu, kemudian diberitahukan jawabannya, maka jawaban itu akan terus dia ingat Allah. taala. Karena dia perna, dia ingat, dia pernah ditanya, tidak tahu, kemudian diberitahukan jawabannya, maka jawaban ini akan terus melingkat dalam dalam hatinya. Nah, maukah aku beritahukan kepadamu wahai Muad tentang pintu-pintu kebaikan? Iya. <tuh> dari sini kita bisa ambil faidah bahawa Nabi S.A.W sangat antusias mengajarkan kebaikan kepada hamba-hambanya ah, kepada para sahabatnya ya. dan kita lihat juga bagaimana manusia di zaman Nabi S.A.W itu para sahabat Nabi mereka itu antusias untuk mengenal kebenaran kebaikan ya walaupun ada di antara mereka yang juga antusias untuk mengenal kejelekan supaya supaya terhindar terjauhkan dari kejelekan tersebut ya tapi jangan dilupakan bahwasanya kebanyakan para sahabat mereka adalah orang-orang yang antusias untuk mengetahui untuk bertanya tentang kebaikan. <tuh> ya. Jadi jangan terlalu sibuk untuk mengetahui perkara-perkara yang jelek. Ya. Mengetahui perkara-perkara yang merupakan fitnah yang terjadi. Kalau kita ingin tahu sekedar untuk meninggalkannya itu bagus, tapi berdalam-dalaman untuk mengetahui perkara tersebut, ya. Kemudian dibahas secara detail dan semisalnya ini tidak bagus. Karena Rasulullah SAW bersabda Inna sa'idala menjunni bal fitan Inna sa'idala menjunni bal fitan Inna sa'idala menjunni bal fitan Sungguhnya orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang dijauhkan dari fitnah Kalau dia bertanya tentang fitnah Bertanya tentang uh, Satu perkara yang merupakan kejelekan Niatnya untuk menjauhi kejelekan tersebut itu bagus Tapi sebagian orang mereka pelintir hadis itu Dia bertanya tentang kejelekan Katanya, oh ini kan supaya kita bisa menjauhi Tapi ternyata setelah itu Dia berdalam dalaman untuk Membahas fitnah itu, ya, baik fitnah yang terjadi di kalangan ahlu sunnah, di kalangan ustadz ustadz dan seterusnya, ya, ini tidak baik, ya. Bahkan ada mereka berdalil dengan hadisnya Hudayfa, karena Nabi saw. Al Khairi waqnut as alu anis shar makawatan ayudrika ni. Dulu manusia, ya, bertanya kepada Nabi saw tentang kebaikan dan aku bertanya tentang kejelekan, karena khawatir. Kejelekan itu menimpa diriku. Lihat, Hudai Faraidillah talaan, Faraidillah talanhu. Ya, bertanya tentang kejelekan supaya apa? Terhindar dari kejelekan itu. Bukan bertanya kebaikan, berdalam-dalam bahas kebaikan. Siapa ini? Siapa ini? Ya, tidak perlu. Cukup tahu kejelekan, maka tinggalkan supaya kita menghindari kebaikan tersebut. Ya. Jangan semua mau jadi seperti Hudai Faraidillah talanhu. Masih banyak sahabat yang lainnya. Ya kan? Sahabat yang lainnya yang bertanya tentang kebaikan. Semuanya mau jadi Huzaifah, semua mau mau jadi jagoan dalam fitnah. Dia yang paling tahu tentang fitnah, terjadi ini, terjadi ini antara Ustaz fulan dan Ustaz fulan. Ya, akhi, Subhanallah. Kenapa antum ini tidak mau jadi seperti sahabat yang lainnya, seperti Abu Hurairah umpamanya, ya kan? Banyak hafalannya, ya. Orangnya cerdas, banyak mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Huzaifah tidak tahu, Ta'ala Ta'ala anhu tahu. Ya. Tapi ingat ketika beliau bertanya tentang kejelekan tersebut, Beliau mengatakan makhlukatan ayu Saya khawatir takut kejelekan itu menimpa atas saya. Sebenarnya orang tidak. Ya. Awalnya saja dia mengatakan pengen jadi seperti Hudai Fabil Nya Man Taala Anhu. Tapi ketika dia tanya tentang fitnah, maka dia pun mulai berdalam-dalam. Siapa ininya, dari mana asalnya, siapa ininya, siapa itunya, siapa ininya dan seterusnya. Ya. Apa yang terjadi, apa kalimatnya, siapa yang mentahdzir, siapa yang ditahdzir, kan begitu. Ya, cukup kita tahu hal tersebut adalah kejelekan, maka kita tinggalkan. Kita tahu ayat tersebut supaya kita tidak terjatuh dalamnya. Sudah selesai. Kembali ke majlis ilmu belajar. Silakan diri dengan amalan kita atan kepada Allah Subhanahu, subhanahu Wataala. Nam, kemudian kata beliau setelah beliau bertanya kepada muat maut, aku beritahukan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Kata beliau as-solmu junnatun ayat yang pertama, pintu kebaikan as-solmu junnatun. Puasa itu adalah junnah, perisai Nam. Puasa itu adalah perisai. Al Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali taala beliau mengatakan, kenapa ya puasa itu bisa dikatakan sebagai perisai? Kata beliau, "Faljannatu fal hiya ma yastajinnu bihil 'abdu kalmijjan alladhi yaqihhi alladhi yaqihhi 'inda al-qitali min ad-darbi." Jadi perisai itu adalah apa yang digunakan oleh seorang hamba yang dengannya dia berlindung, ya, seperti perisai, ya. Yang dengannya dia berlindung di dalam perang dari serangan-serangan atau pukulan atau tebasan pedang. Tahu perisai? ya? Dulu kalau orang eh, dahulu orang berperang, ya, itu ada apa namanya? ada pedangnya ada perisainya. Ya. Biasanya kalau orang yang pakai tangan kanan ya pedangnya di tangan kanan, perisainya di tangan kiri atau sebaliknya. Kalau orang kidal lihat ya, tangan kiri, perisainya di tangan kanan. Atau sekarang perisainya dalam bentuk baju. Baju besi atau misal dengannya. Ya. Itu dulu. Ya, kalau sekarang pakai perisai dari jauh tembak pakai pistol mati. Iya kan? Sekarang beda perisainya mentah dengan uh, bullet roof apa baju anti peluru atau semisalnya dengannya ya, mungkin seperti itulah Kata beliau jadi perisai itu gunanya untuk melindungi seorang hamba dari serangan ketika berada di medan tempur Fakadzalika siam demikian puasa yaqi sahibihi minal ma'asi fid dunya coba lihat puasa itu akan melindungi pelakunya dari perbuatan maksiat di dunia jadi begitu ada yang maksiat mau datang dilindungi oleh puasanya. Falsafah ya. <tuh> Nana hujum datun mina lemaasi. Kalau dia memiliki perisai dari maksiat, karena lahu fil akhirati junnatun minanar, maka di akhirat dia akan mendapatkan perisai dari api neraka. Subhanallah. Jadi beliau kiaskan maksiat itu sama seperti api neraka. Maksiat itu datang kepada hamba menyerang hamba, ya. maka hamba menangkis ya, maksiat tersebut dengan perisai puasanya. Maka nanti ketika di akhir kiamat Kelab, api neraka tidak akan Menyentuhnya kerana dia memiliki perisai Ya, yang telah Dia miliki ketika hidup di dunia Itu perisai puasanya tersebut Perisai itulah yang akan melindungi nanti Melindunginya nanti dari dari api neraka Allah SWT Wama lam yakun lahu junnatun Fid dunia minal ma'asi Lam yakun lahu junnatun fil akhirat minal nar Masya Allah, kata beliau barang siapa Yang tidak punya perisai di dunia Dia tidak punya perisai Dari maksiat, maka kelak nanti di akhirat dia tidak punya perisai dari api neraka Allah. Nah, berarti kita di dunia ini ikhwani wa akhwat fillah rahimani rahimakumullah butuh perisai maksiat. Di antara perisai maksiat adalah puasa. Iya. Selain puasa Ramadan, ikhwani wa akhwat fillah rahimani rahimakumullah masih banyak puasa-puasa sunnah yang lainnya yang disebutkan. Yang diajarkan oleh Nabi SAW alaihi Di antaranya adalah yang pertama puasa yaumul asyura puasa yaum asyura. Naam. Yang kedua, puasa sunnah pada hari Arafah bagi orang yang tidak haji. Iya. Bagi orang yang tidak haji. Kalau dia berhaji maka disunnahkan dia tidak puasa. Tapi kalau dia eh, kalau dia haji maka disunnahkan tidak puasa. Tapi kalau dia tidak haji maka disunnahkan berpuasa pada hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Naam. Yang ketiga <tuh> Adalah puasa Senin-Kamis Puasa Senin-Kamis Kemudian yang keempat Adalah puasa Tiga hari setiap bulan Biasanya di pertengahan bulan Yang disebut dengan istilah puasa apa? Ayamul biyuk Ayamul biyuk itu puasa hari-hari putih Hari-hari apa namanya Pertengahan bulan Yaitu pada tanggal 13, 14, 15 Ya Hitungannya tanggal hijriah ya, bukan tanggal Masehi. Nah, kemudian puasa berikutnya adalah puasa iftar yaum wasawmu yaumin. Sehari puasa, sehari tidak. Artinya puasa Nabi Daud alaihissalam. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Pernah dapatkan orang seperti itu? Subhanallah. Ayat. Kita dulu pernah punya salah seorang sahabat dekat kita, dia amalkan puasa itu. Masyaallah orangnya luar biasa. Tidak pernah ganggu orang, tidak pernah sakiti orang, pemalu. Ya, kalau saya pribadi, ya, ulama Zakiahalallahi ahadan, kita tidak memuji seorang di hadapan Allah SWT. Allah yang maha mengetahui tentang hakikat orang tersebut. Tapi kita lihat secara wujudnya. Saya melihat dia mengumpulkan seluruh sifat-sifat baik yang ada pada diri dirinya. Ia pemalu, dia juga yang paling penyabar, tidak marah, tidak pernah ganggu orang, jaga lisannya ya menjaga salat berjamaah ya rajin menghafal Quran rajin menghafal hadis rajin belajar dan seterusnya suka memberi ya suka bersedekah ya cuman dia tidak bisa makan apa namanya e, harta zakat ya karena dia termasuk ahl bait termasuk keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadiah diambil, kalau sedekah enggak. Kalau kita kasih dia sesuatu, akhirnya tuh mau ini? Apa ini Sedekah atau hadiah? Kalau antum jawab sedekah, wah oh, tidak jadi dia. Walaupun anda bermain-main, bercanda dia tidak akan ambil. Tapi kalau kita katakan hadiah diambil. Ya. Ada nasi atau apa yang kita biasanya namanya santri. Kadang kalau kita dapat makanan, kiriman dari orang tua kan kita bagi-bagi. Ya, anda tanya dulu ini apa hadiah apa sedekah? Kalau hadiah dia ambil nah, Kalau sedekah dia tidak ambil nah, Masya Allah Puasa, sehari puasa Besoknya berbuka Terus dan seterusnya Apakah dia masih istiqomah Itu berat, puasa seperti ini berat ya, Terus terang sangat berat Masya Allah Kemudian puasa berikutnya adalah puasa Sunnah Sittatun Mishawwal Puasa 6 hari di bulan Syawal Dibikin pula puasa syahrullahil muharram puasa muharram puasa muharram demikian pula puasa sya'ban sya'ban sebelum Ramadan ya, dianjurkan untuk banyak berpuasa di hari-hari tersebut nah, maka puasa ini akan menjadi perisai bagi seorang hamba kelak nanti di akhirat Kemudian pintu kebaikan berikutnya kata beliau wasoda katu tutufiul khati kama yutufiul maun naro dan sedekah itu akan menghapus kesalahan kesalahan sebagaimana air menghapus atau memadamkan api. Ia ya. yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah tatawu sedekah sunnah ya. dan yang dia hapus pun adalah dosa-dosa kecil saja dosa besar akan dihapus oleh Allah dengan apa? Ahsan ta. taubatun nasuhah Taubat nasuhah Taubat yang sebenar-benarnya taubat ya. Tapi kapan seorang hamba Kapan seorang hamba bisa dikatakan Sebagai orang yang telah bertaubat Dengan taubatun nasuhah ha? Antum sudah sering dapatkan ya kapan seorang hamba dikatakan taubat dengan taubat yang nasuhah taubat yang sebenar-benarnya taubat kapan itu? ahsan tah ketika terpenuhi syarat-syarat taubat apa syaratnya? yang pertama ikhlas yang kedua taib meninggalkan dosa ketiga taib berazam bertekad untuk tidak mengulangi keempat Ah, ah, ahsan jaza khairan akhiran. Yang keempat adalah annadama, penyesalan. Menyesal, ya, menyesal dia lakukan perbuatan itu. Kemudian yang kelima, kalau terkait dengan hak adami, maka dia harus kembalikan. Dia pernah ambil, ya hartanya orang, pernah ambil HPnya orang, ya pernah ambil duitnya orang, maka dia harus kembalikan. Pernah ambil sirwalsnya temannya, lagi dijemur, dia pakai sirwal temannya. Orang nggak lihat, ternyata dia pake, dia yang pakai, ya harus dikembalikan atau diganti dengan yang baru. Pernah dia gibahin orang, maka dia minta maaf. Ya, walaupun dirinci oleh para ulama, seperti Syekh bin Sa'imin, ta'ala beliau merinci. Kalau dosa gibah, ya apakah dia harus minta maaf kepada orangnya? Beliau rinci Kalau kita tahu orang tersebut tidak marah dan akan memaafkan, kita sampaikan maka kita sampaikan. Tapi kalau kita tahu dia pasti marah dan akan membuat suasana lebih menjadi kacau lagi, maka tidak perlu sampaikan Cukup dia bertobat kepada Allah. Kemudian apa? Dia sebutkan kebaikan-kebaikan saudara yang pernah dia gibah tersebut tempat dia pernah mengibahinya. Ayubah ya khwani fitnin rahimani, muhrimakumullah. Apalagi kalau orang yang suka gibah ustadznya, masya Allah. Dia gibahin di internet ratusan ribu orang baca. Ya. Ternyata ustadznya tidak demikian. Ya, Dosa menggibahi orang biasa ya orang awam <coughs> beda dengan kalau kita menggibahi orang-orang yang berilmu karena kalau kita sudah gibah orang berilmu tercoreng namanya ya jadi jelek namanya jatuh wibawanya ah, ini besar dosanya disi Allah makanya kata para ulama luhumul ulama masmum atau masmumah dagingnya para ulama itu beracun hati-hati ya dia dengar dari Ustaz Fulan Itu Syekh Fulan begini-begini dan begitu Ternyata Syekh itu tidak demikian Justru Ustaznya yang bermasalah ya. Maka kita ketika dengarkan hal tersebut Apalagi terkait dengan nama seorang alim Dari ulama ahli sunnah Hati-hati ya. Lebih baik perhatikan ya, Lebih baik kita tidak berbicara Tentang hal tersebut Daripada kita berbicara ternyata salah kalau kita tidak berbicara Kita tidak tahu ya, Dan kita tidak membicarakan hal tersebut Ini tidak ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau kita berbicara dan ternyata salah Itu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti Di hari kiamat Apalagi dia adalah seorang ulama Dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah ya. Masya taala. Maka hati-hati Ikhwanifidin rahimani Warahimakumullah Baik Sedekah itu akan menghapus Dosa Sebagaimana air akan menghapus atau membarap, membaramkan api. Ya. Jadi sini yang dimaksud adalah Sedekat tawuw yang dihapus pun adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus terpenuhi syarat-syarat taubat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian dia harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut, dia bertekad untuk tidak mengulangi, yang keempat dia menyesali dan yang kelima kalau terkait dengan hak adami maka dia harus mengembalikannya. Nah, sesuai dengan perincian yang telah kita yang telah kita sebutkan. Nah, <tuh> Masha Allah Taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala. Wasalat ar-rajli fi jawfil laili thumma tala tatajafaju junubuhum 'anil mandaji'i hatta balagha ya'malun. pula di antara bentuk atau pintu-pintu kebaikan itu adalah solatnya seorang hamba solatun rojri, solatnya seorang laki-laki, masuk dalamnya perempuan <tuh> masuk dalamnya perempuan Fi <tuh> pada pertengahan malam kemudian beliau membacakan ayat dalam sajadah, anil sajadah seterusnya sampai pada ayat ya'malun ini punggung-punggung pundak-pundak mereka itu jauh dari tempat tidur, di malam hari dia bangun, ya Melaksanakan sholat dua rakat. nah Melaksanakan sholat dua rakat Atau sholat-sholat yang lainnya Intinya dia bangun sholat malam Intinya dia bangun sholat malam ya. Melaksanakan qiyamul lail Qiyamul lail ya Itu mencakup seluruh sholat-sholat Yang dikerjakan di malam hari ya. Sholat isya, maghrib isya Masuk dalam sholat malam Ya, yang dimaksud lebih spesifik lagi ke malam lailallah, salat-salat yang dikerjakan di pertengahan malam. Seperti salat tarawih, ya, atau salat tahajud atau salat witir. Ya, semua ini disebut sebagai salat malam. Cuma bedanya kalau salat salat tarawih dikerjakan khusus di bulan Ramadan. Kalau salat tahajud dikerjakan khusus ketika sudah tidur. Tidur bangun, ah itu salat tahajud. Ya, salat witir dikerjakan khusus apa? Secara ganjil Baik sebelum tidur atau sebelum tidur Kalau dia mengumpulkan seluruhnya ya, Dia salat tarawih pada malam hari setelah tidur ya, kan? Salat tarawihnya setelah tidur Dianggap tahajud juga Sekaligus nanti setelah tarawih Dia akan salat witir Maka terkumpul seluruhnya nah. <tuh> Masya Allah Nabi SAW bersabda Afdal salati wa'dal fariwati salatul lail Salat yang paling afdal setelah salat wajib Adalah salat lail, salat malam hadit riwayat muslim dalam kitabul sawm dibikin bila sattah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadit riwayat <coughs> at-tirmidhi dan ini merupakan hadit yang sahih sebagaimana dihukum oleh as-syiq al-bani rahimahullahu ta'ala kata beliau sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas afsus salam wahai sikilat manusia tebarkanlah salam ya wa atu'imu ta'am dan berilah makan wasilul arham dan sambunglah silaturrahim ya, menyambung silaturrahim ya, kepada saudara-saudara atau keluarga kita kalau tidak mampu untuk pulang kampung ya paling tidaknya ditelepon tidak mampu telepon ya paling tidak di WA lah atau di SMS jangan sampai tidak ada kabar sama sekali entah anaknya sudah puluhan tahun di Jawa di pulau Jawa, orang tuanya di Sumatera sana tidak pernah dengar kabar tentang anaknya ini ya. anak yang kurang baik harusnya diberikan kabar kepada orang tuanya ya, saya enggak bisa pulang kampung ya karena kalau mudik itu butuh duit yang sangat besar ya mungkin enggak mampu ya sampaikan ke orang tua ini bentuk surat rahim sampaikan kabar orang tua dan seterusnya nah wasallu bil laili wan dan surat malamlah kalian dalam kondisi manusia sedang tidur ya tadkhulul jannata bisalam maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat <tuh> Masha Allah taala. Terjual sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Ibn Hibban. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yara ata yura zahiruha min batinihi." Di surga itu ada kamar-kamar. Yang kamar-kamar tersebut akan terlihat luarnya dari dalam. Wa batinihi zahiri dan akan terlihat dalamnya dari luar. Berarti apa? Tembus pandang. Iya, kamarnya masya Allah luar biasa. Adalah Allahul atau Amat Taam. Allah siapkan kamar-kamar yang di dalam surga itu bagi orang-orang yang suka memberi makan. Wa shas orang -orang salam, orang-orang yang menebarkan salam. Wa salat bil lail, dan dia salat pada malam hari. Wa nasuniyam dalam keadaan manusia sedang tidur. Masya Allah Taala. Dibikin kan pura apa ini sabda kan Nabi SAW alaihi wasallam? Ini disebut oleh Syekh al Bani albani dalam kitab Sahih al Targhib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiamil kalian berpegang teguh dengan salat malam. Ya senantiasa salatkan salat malam. Fa innahu da'bu salihin. Fa innahu da'bu salihin qablakum. Kata sungguhnya solat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian ya. Ada kalau ada orang yang suka solat malam, ya itu enak, dekat dengan mereka ini enak ya. tenang rasanya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ketika manusia sedang tidur beda kalau kita dekat dengan orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari ya nah solat malam ini waqurbatun ilal rabbikum dan ini merupakan bentuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa makfaratun lisayaat dan sebagai penghapus dosa-dosa sekali lagi dosa-dosa yang maksud adalah dosa kecil wa manhatun 'anil itsmi dan itu adalah penjaga dari melakukan perbuatan dosa naham dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat malam tapi sudah berapa puasa sedekah salat malam kemudian kata Nabi S.A.W semua berkata, ala ukhbiruka biraksil amri wa amudihi wa zirwatu sanamihi wahai mu'af maukah aku beritahukan kepada engkau biraksil amri tentang ya, inti utama dari seluruh urusan rasul amri maksudnya inti urusan agama ini Wa amudihi dan tiang-tiang agama ini wa zirwatu sanamihi dan ujung tombak agama ini puncaknya agama ini Ya. Qultu Muatradillah Ta'ala menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya Rasulullah. Ya Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perhatian, ikhwan. "Rasul amri al-Islam." Inti segala urusan itu adalah Islam, agama Islam. Maksudnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjaga kalimat tersebut jangan sampai batal oleh perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang bisa membatalkannya. Nah, wabudul sholat dan tiang-tiang urusan itu, tiang-tiang agama itu adalah solat. Walir watu sanamih al jihad dan ujung tombaknya puncak dari urusan itu adalah al jihad. Yaitu jihad fi subhanahu wataala. Nampaknya, masya Allah Taala. Oleh kerana itu, Alim Ahmad rahimahullah Taala ya, berpendapat bahawasanya jihad fi adalah Amalan yang paling afdal dikerjakan oleh seorang hamba setelah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya berdasarkan nas-nas atau dalil yang sangat banyak. Ya, di antaranya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayul amali ayul amali afdalu?" "Wa Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal?" Kata beliau sallallahu alaihi al imanu billahi wal jihadu fi Beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Perhatikan nih, kan Ya, ketika Nabi SAW berbicara al jihad visabilihi atau jihad visabilillah, yang dimaksud adalah jihad visabilillah di medan tempur. Eh, ya. nah, walaupun nanti para ulama membagi-bagi tentang jihad itu terbagi-bagi, ada jihad dengan pedang, ada jihad dengan dengan tulisan. Ya, tapi asalnya jihad itu adalah jihad visabilillah di medan tempur, berperang di jalan Allah Subhanahu Wataala itu asalnya. Nah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jodoh itu di sabilillahi, auruhu,خير مما طلعت عليه الشمس وجربت. Satu pagi, ya, berjalan di awal pagi, ya, atau pulang darinya, di jalan Allah subhanahu wa taala, fisabilillah, itu lebih baik daripada matahari yang terbit pada hari tersebut dan ketika tenggelamnya. Artinya adalah perkara yang sangat afdul Yang paling mulia dikerjakan oleh seorang hamba Pada hari tersebut Yaitu berjihad visabilillah Walaupun sebentar ya. Maka di sini adalah jihad visabilillah Di jalan Allah Bukan di jalan orang lain ya. Karena ada sebagian orang ya, Untuk melariskan Amalan bid'ah yang mereka kerjakan Dia katakan ini visabilillah Contohnya mengatakan Ya ini amalan amalan khuruj fisabilillah. Eh ya, ya nabi saw tidak pernah lakukan khuruj fisabilillah. Yang nabi lakukan adalah al jihad fisabilillah. Khuruj fisabilillah adalah karangan-karangan atau perkara yang diadak-adakan oleh orang-orang belakangan. Ya yang awalnya muncul di India itu adalah perkara yang tidak pernah dituntut nabi saw. Ya beda jihad fisabilillah dengan khuruj fisabilillah itu beda. Jauh sekali bedanya. Kalau jihad visabilillah Para sahabat Nabi SAW Kalau jihad visabilillah Mereka bawa perang eh, Bawa bawa pedang Bawa panah Bawa senjata Dan mereka tidak pulang lagi Kecuali kalau memang menang Dia harus pulang Mereka sudah niatkan untuk mati Di jalan Allah Subhanahu SWT Kalau khuruj visabilillah Ya bawa kompor Bawa tas Bawa bantal ya Beda Dan itu pasti niat pulang Mungkin ada ada waktunya Ada 3 hari 40 hari 4 bulan Mereka adalah sehari, tiga hari, tujuh hari Empat puluh hari, empat bulan Semua sudah kita lalui Semua sudah kita kerjakan itu Ternyata tidak ada tuntunannya, kita tinggalkan Alhamdulillah Ia. Mereka niat pulang Kalau orang jadi fisa enggak niat pulang lagi Udah kita bismillah fisa bililah, mati InsyaAllah kita dapatkan apa yang disebutkan Tentunya kalau ikhlas kerana Allah Ya Kalau menang, berarti kita menegakkan Kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah Bukan niat pulang Ya, dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya yang di sana ya terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara jihad fisabilillah dan khuruj fisabilillah yang sebagian kelompok senantiasa melakukannya atau bahkan mengajak kepadanya. Naam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala ta'ala anhu sallallahu wa dirwatu sanami sanamihi aljihad. Tsumma kemudian Nabi SAW menutup, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli?" Wahai muat mau aku beritahukan kepadamu tadi semua itulah kita sebutkan amalan-amalan itu kuncinya ya, intinya ada satu perkara terakhir yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam fakul ya Rasulullah coba lihat Nabi sallallahu antusias mengajarkan kebaikan kepada sahabat-sahabatnya di antaranya Muat bin Jabal sahabat pun antusias mendengarkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi ya ini juga menjadi dalil bagi kita Pedoman bagi kita sebagai seorang dai, kalau berdoa itu harus semangat. Jangan dilihat madunya tiga dua orang, aduh kena semangat. Aduh, nggak usahlah ngisi di sini. Sedikit orang yang hadir, nah, dai itu nggak seperti itu. Ya. Kalau yang hadirnya bejibun banyak ramai, oh, Wah senang dia, wah banyak yang hadir. Aini ada Ustaz seperti itu. Ustaz nggak boleh seperti itu. Ustaz itu mengajari ikhlas nilai Subhanahu Wataala. Kalau ada satu orang satu orang itu yang diajar. Sudah Bismillah jalan. Ya dia nak lihat banyak orang tidak? Tidak. Maka ada ada sampai berita kepada kita ada seorang yang ketika datang doa orang yang hadir sedikit cemburut muka ustaznya Kenapa yang hadir sedikit? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, Al-Hikmahanul itu bukan urusan anda. Anda datang di situ berdawah ya, dawah sudah silakan dawah. Mau satu dua orang yang datang, bahkan tidak ada orang datang sekalipun sudah taruh songkokmu di situ dawah. Bismillah. Nanti orang dengar kan ada streaming ada radio orang dengar dari radio. Udah ngajar. Kalau tidak ada orang yang sudah panggil muadzinnya suruh duduk di situ ya kita Bismillah muta karu berdua kan begitu ya. jangan berkecil hati ya demikian pula kalau kita berdawah menyampaikan kebenaran kepada manusia ya karena kebenaran itu bukan dilihat dari banyak atau tidaknya orang yang ikut kebenaran ya tetaplah kebenaran walaupun sedikit yang ikut kalau banyak alhamdulillah Iya kan kalau sedikit ya sabar nah karena Orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahuwataala sangat sangat besar pahalanya. Maka jangan sampai dia ya, batalkan atau gugurkan pahala tersebut karena niatnya tadi yang tidak ikhlas karena Allah. Ya, Dan tentang niatnya tidak ikhlas, ketika dia melihat madunya sedikit, oh, dia, tidak mau, dia tidak mau ngajar atau cemburut atau tanya panitia kenapa ni sedikit yang hadir. Ya. Tapi jangan juga kalau ada daurah ada acara taalim, ya madunya entah kemana lambat datang, Kadang enggak hadir, ini tidak baik juga. Maka harus sama-sama Antusias dalam hal tersebut Orang yang memiliki ilmu bersemangat Menyampaikan ilmu, orang-orang yang menerima ilmu pun Semangat untuk belajar ya. Maka akan hidup suasana ilmu tersebut ya Di satu tempat, naam Kata beliau Wahai Mu'ad, maukah aku beritahukan Kepadamu kunci dari segala urusan itu Yang telah tersebutkan Tadi amalan-amalan yang sangat besar Yang telah kita sebutkan, baik amalan-amalan yang wajib Maupun amalan-amalan yang sunnah Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah Fa'akhad bilisanih, waqalah kuffa' alaih khaada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ambil lidahnya. Ha. Jaga ini, wahai muat. Coba lihat. Engkau harus tahan ini, jaga ini. Ini jaga lisanmu, jaga lidahmu. Ya. Qultu maka muat bin Jabal radhiallahu taala Anhu berkata, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Wa inna lamu aakhroon bima natakalmu bhi. Wahai Rasulullah Tidak ada tanya jawab ya. Kita selesaikan saja materinya Ada Sebagian orang ya, Kebiasaan yang sangat buruk ya, Kalau taklim Malas ya, Ngantuk ya, Tidak semangat, tidak perhatikan Tapi kalau tanya jawab wah Segar langsung, ambil pulpennya, ambil kertasnya Tanya Itu pun kalau yang ditanyakan ilmu yang disampaikan Alhamdulillah Tapi ditanyakan tentang fitnah Nah, itu ada orang sebagainya itu tapi di sini enggak ada sana jauh. Di sini insyaallah taala tidak ada insyaallah taala. Naam. Baik. Kata beliau rahimahullah eh, radhiyallahu taala anhu. Kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi." Wahai yeah. Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab oleh Allah? Kerana ucapan yang kita ucapkan, ya, perhatikan ikhwan muat bin Jabal dari Lu'atarah bertanya kepada Nabi, apakah kerana ucapan itu kita bisa diadap oleh Allah? Fakalah fakilat kaummukah? Ya, maka wahai muat ibumu kehilanganmu. Ini ungkapan fakilat kaummukah? Ya, wa khati fil rahimani rohimukumullah. Ya, sebenarnya itu doa kecelakaan doa kematian sebenarnya. Ibumu kehilanganmu, mampus kamu, begitu bahasa kasarnya. Tapi bukan itu yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, adalah mengajarkan adab kepada beliau untuk memberikan tambih, peringatan kepada beliau. <coughs> ya, bahwasanya apa yang dia akan ucapkan setelah itu adalah perkara yang sangat besar. Ya, nah, mungkin kalau bahasanya kita, hmm, dengar baik-baik ya ketika kita sampaikan jagalah lidah ini. Kemudian ada yang bertanya, apakah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa dengan lidah kita? Kita katakan, kamu dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi bukan bukan zahir dari apa yang diucapkan oleh beliau karena fakilat ka ummu itu asalnya ya, ibumu kehilanganmu artinya didoakan dengan kematian. Tapi bukan itu yang dikingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, kata beliau rahimahullahu taala uh, kata beliau sallallahu alaihi wasallam Uhal yakubu nasu fil nari ala wujuhihim, atau ala manakhirihim, illa hasaidu al Kata beliau, tidaklah manusia itu ya, diseret mukanya ke dalam neraka, atau diseret lehernya di atas api neraka, melainkan karena disebabkan hasaidul alsinatihim disebabkan oleh apa? Ya. Perbuatan lidah-lidah mereka. Hasil dari lidah-lidah mereka. Ya. Kita bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, "Wal mururu bi hasaidil alsinah jaza'ul kalam al-muharram wa akubatuhu. Fina insan yezrā bīqaulhi wa amalhi alḥasanātī wa sīyatī. Kata beliau yang dimaksud dengan haswah idul alsinah, ya hasil dari lidah lisan itu, maksudnya adalah balasan dari ucapan-ucapan yang haram dibikin pula balasan dari perbuatan tersebut. Kerana sungguhnya seorang manusia itu akan menuai, dia akan manen dia panen hasil ucapan dan amalannya ya baik berupa kebaikan ataupun kejelekan artinya nanti dan di akhirat dia akan panen panennya ada dua, dua kemungkinan panen kebaikan atau panen kejelekan antara 2 thumma yahsul yawmal qiyamati ma zarat maka dia akan memanen ya meraih menuai pada hari kiamat apa yang dia tanam di dunia yang kalau dulu di dunia dia sukanya maki-maki orang, ya, sukanya gibahin orang, sukanya menggaduh domba orang, sukanya menggibahi ustaznya, ah ini, ini seperti ini akan ya menuai apa yang dia lakukan di dunia. Di akhirat di akhirat kelak dia akan tuai, dia akan memanen hasil dari ucapannya tersebut. Fa man min qaulin atau amalin hasudzal karomatah. Subhanallah. Barang siapa yang menanam kebaikan Berupa ucapan atau amalan, maka dia akan meraih memanen al-karomatah, kemuliaan. Subhanallah. Wa man zara syarran min qaulin aw amalin hasada ghadan annadamatah. Maka barang siapa yang menanam kejelekan baik berupa ucapan ataupun amalan, maka kelak dia akan menuai, dia akan memanen annadamatah. Penyesalan. Misal dia Wa zahir hadis Muad يدل ala anna aktsara ma yadkhilun nas nara an nutku bi alsinatihim Maka lahiriah dari hadis Muad bin Jabal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebanyakan eh, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah an nutku bi alsinatihim yaitu ucapan dengan lidah mereka dengan ucapan lisan mereka Fa inna nutki dan khulu fiha syirku wa hi a'zamu dhunubi inallahi azza wajalla karena maksiat ucapan itu masuk dalamnya perbuatan syirik kepada Allah dan ia merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala wa yadkhulu fiha alqaulu anallahi bihi ilmen wa huwa qawlun syirki ah kata beliau dan masuk juga dalamnya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dan dia merupakan kerabatnya syirik Ya, karena syirik itu ter tidak terjadi melainkan karena orang berbicara tanpa ilmu ya. maka bicara tanpa ilmu itu dekat dengan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. oleh karena itu hati-hati ikhwan wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah kita berbicara tentang agama Allah kalau kita tidak tahu maka kita ucapkan allahu a'lam ya. atau kita katakan saya tidak tahu ya. tanya ustad tanya yang lebih tahu Jangan kita beranikan diri, kerana ancamannya sangat berat akan datang nanti. InsyaAllah hadits-hadits yang akan kita sebutkan. Wada khulufi ashshahada tuzur demikian pula masuk dalamnya persaksian palsu. Al-lati adalah al-shirkah azza wajall yang disamakan atau digandengkan dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini dalam sebuah hadits yang sahih. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ala adun nukum biak kabair. Maka akan tunjukkan kalian tentang dosa yang paling besar. Yang pertama alishku billah wa walidain wa syahadatuz yaitu mensekutukan Allah durhaka kepada kedua orang tua dan syahadat zur persaksian palsu. Naam. Wa yurid khurufiha asihru wal qazfu wa kabairi was Masuk di dalamnya adalah perbuatan sihir. Wal dibikin pula tuduhan zina. Ya. Makanya tidak, tidak boleh ikhwanul fiddin rahimani yarhamukumullah, tidak boleh kita sembarangan menuduh, umpama wanita kita tuduh dia sebagai wanita pezina atau laki-laki pezina. Kecuali ada bukti-bukti yang sangat jelas. Ya. Seperti apa? Apa bukti jelas bahwasanya si fulanah itu atau si fulan itu berzina? Hah? Eh ya, kalau kita mampu datangkan saksi, ini tidak tidak ada sejarah orang dirajam Datang empat saksi nggak ada sejarah seperti itu. Tapi memang seperti itu syariatnya. Tapi dari zaman Nabi sana-senam sampai detik ini orang yang dilajam itu tidak ada yang datang empat saksi menyaksikan nggak ada. Karena itu berat saksinya. Karena saksi ini empat orang saksi ini harus dia melihat harus melihat perkara tersebut ya secara langsung live, secara langsung. Bagaikan timba yang masuk dalam sumur. Kalau empat orang bersaksi, tiga orang mesti... ternyata yang satu mengatakan, oh, enggak, saya enggak jadi dah bersaksi, saya ragu kemarin. Ah, yang tiga ini harus dicambuk. Eh, ya. kenapa tidak cukup? Harus empat. Baik, harus empat saksi. Itu kalau terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ada cara yang lainnya. Apa itu? Hah? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, tiba ah, ah, ah, ah, ah, Hamil berarti dia apa? Berzina. Iya kan? Enggak mungkin tiba-tiba langsung hamil. Enggak mungkin, pasti dia berzina. Iya. Makanya kelihatan, ketika Maryam alaihissalam ketika beliau hamil siapa? Nabi Isa. Manusia waktu itu menuduhnya apa? Berzina, kan begitu? Logikanya memang seperti itu. Begitulah apa namanya? fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada akal manusia. Kalau wanita itu hamil berarti apa? Dia pernah melakukan ingin itu Tapi Maryam Salam Dia disucikan oleh Allah SWT Karena waktu itu ya, Malaikat Jibril datang kepadanya Kemudian ditiupkan ruh Kemudian dia hamil Ia. Dan ini khusus bagi Maryam Khusus bagi Nabi Isa AS Yang beliau lahir tanpa Tanpa ayah Ada juga Nabi yang lahir atau la, Nabi diciptakan oleh Allah SWT Tanpa melalui proses ibu dan ayah Siapa dia? Nabi Adam AS Iya ada orang yang lahir nah, Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melalui proses ibu Tidak ada, kerana tidak ada laki-laki yang melahirkan ya kan? Tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa proses itu Ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam Diciptakan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tangannya ya. nah. Ada yang lain? Nah, ada yang lain? Ada ekterov, mengaku dia mengaku, ya. dia mengaku. Nah, maka tidak boleh kita menuduh orang dengan melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti. Nah, waghairu talika, waghairu talika min al kabari was sogairi kal kadhri wal gibati wal namimati wasair al maasi al fi'liati la yakhlu galban min qaulin yaktarinu biha yakunu mu'inan alaiha. Maksudnya kata beliau, dan selain dari itu berupa dosa-dosa besar, Dibikin timpa dosa-dosa kecil yang seperti dusta. Ya, seperti dusta. Dia mau melamar akhwat. Ditanya kamu dulu pernah belajar di mana? Oh, saya pernah mondok di pesantren fulan. Calon mertuanya klarifikasi. Ternyata tidak ada nama fulan di situ. Enggak pernah ada yang namanya fulan pernah mondok di Singapura pernah. Harus begini orang seperti itu dia jual nama pos-pos pesantren tertentu, ustaz tertentu, ya. Dia mengatakan saya dulu pernah mondok di situ. Supaya di, oh supaya oh ya, Diterimalah dia karena dia ini adalah santri. Ada seperti itu. Dusta. Padahal cuma singgah sebentar numpang tidur. Iya. Singgah di Amwa, sholat, berjamaah, kemudian ngaku-ngaku oh saya pernah nyantri di sana. Yang ngajar ustaz fulan, sebutkan ustaz-ustaz besar semuanya. Ustaz fulan, ustaz fulan, ustaz fulan. Ya. Ini si orang tua yang akhwat menyangka, Oh ini berarti santri. Siapa sih yang tidak mau punya menantu santri? Ya kan? Santri yang hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, mengerti tentang agama, ya. mengerti tentang hak-hak Allah. Ya. Orang yang bertakwa secara lahiriah bertakwa, walaupun tidak semua santri bertakwa. Ya, tapi secara umum saja. Ya. Orang senang, eh. orang yang saleh. Kalau orang saleh, alhamdulillah kita ingin jadikan dia sebagai menantu. Ternyata dia dusta. Ada ada seperti itu. Ya. Orang berdusta. Saya dulu belajar dengan Syekh Pulan, Syekh Pulan, Alim Pulan. Padahal dia di sana dulu tidur, enggak belajar. Pulang-pulang ya. ke Indonesia ini muridnya Syekh Pulan Wah Alan. Ya. Allah Mustaan. Nah, maka dusta tidak boleh, dilarang, diharamkan dalam agama kita. Wanamima tu, dibina perang Wanamima, mengadu manusia. Allah istilah kita mengadu domba. Ya, manusia diadu, dia bilang ke sana si fulan, ya, kemudian bilang ke fulan supaya apa? Mereka berkelahi. Eh, afun akhi. Masa si fulan bilang begini tentang antum? Ini afun ya akhi saya cuma mau klarifikasi. Si fulan bilang tapi dia tujuannya mengadu domba sebenarnya. Katanya antum begini dan begitu. Ini ya. kalau si fulannya juga Tidak bersabar Langsung emosi juga akhirnya pecahlah ya betababa ni khalid fiddin rahimani rahimakumullah terjadi percekcokan rumah tangga antara suami dan istri karena apa mulut terjadi perkelahian antara saudara antara adik beradik karena apa mulut percekcokan percekcokan antara anak dan ayah orang tua itu karena mulut ya cecok antara ustaz dengan ustaz itu karena mulut orang-orang yang di bawahnya mereka ya mulut ini sangat berbahaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, waymu'at ini jaga ini, tahan ini. Bahaya. Naam. Wasailul ma'asi al-fi'liyah la yakhlu zaliban min qaulin yaqtarinu biha yakunu mu'inan 'alaiha. Dan demikian pula seluruh maksiat-maksiat fi'liyah perbuatan yang kebanyakannya ya secara galibnya secara globalnya itu dari ucapan. Ya yang yaktarinu biha yakunu mu'inan alaiha yang, ucapan yang terkadang disertai dengan perbuatan yang itu lebih menolong uh, ucapan tersebut dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu SWT lithalika hadhar salaful ummati min itlaki anan lisan liannahu yuridu ila muhawir rida rida. kala ibn Abbas adallahu ta'ala anuhuma waqada akhada bilisanihi waihak kul khairan tagnam awiskut ain sa'in taslam wa illa fa'lam fa anna kasatandam subhanallah kata beliau oleh kerana itu para ulama as-salaf terdahulu para pendahulu umat ini yang mereka mentahzir mewanti-wanti kita jangan sampai kita sembarangan mengucapkan sesuatu ya sembarangan ngomongnya kalau ditanya bagaimana tentang syekh fulan itu kayaknya kayaknya dia ditahzir deh kayaknya Kayaknya ada kalam dia, ada kalam. Ditanya apa kalamnya? Wallahualam, kayaknya ada kalam itu. Ya, Akhi, kalau antum enggak tahu bilang aja enggak tahu, wallahualam. Ada sebagian orang ditanya, "Bagaimana dengan Ustaz Fulan?" Ustaz Fulan kayaknya dia ya. Dia paksakan lidahnya untuk bicara untuk menjarah orang itu. Untuk menjatuhkan nama baik Ustaz itu. Ini ada sebagian orang seperti itu. Ya, Akhi, antum tidak tahu, diam saja. Wallahualam, saya tidak tahu. Jangan tanya saya, tanya orang lain Sudah selamat, antum. Ah Kata Ibn Abbas Kata beliau, kenapa? Karena lisan itu akan menyebabkan Perkara-perkara yang jelek Ya Perkara-perkara yang membuat seorang itu Akan menyesal nanti di hari kiamat Oleh karena itu Ibn Abbas Berkata, beliau sambil pegang lisan nya Waihak, celaka engkau Hendak yang engkau mengucapkan kebaikan Maka engkau akan meraih Nikmat yang sangat besar, insyaAllah Auskut Ansuin atau engkau hendak yang kau diam? Wahilidahku hendak yang kau diam dari kejelekan. Taslam maka engkau akan selamat. Wa ilah faklam anak setendam. Jika tidak maka ketahuilah sungguh engkau kelak nanti pada hari, hari kiamat pasti akan pasti akan menyesal. Dan Nabi saw bersabda: Atkarum ayud hilna senara al famu wal faraj. Kebanyakan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al famu wal faraj, mulut dan kemaluan. يا. الأنبياء صلى الله عليه وسلم الرجل لا يتكلم بكلمة بالكلمة ما يقيم فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نعوذ بالله. سؤال.